דברי הימים ב', פרק י"ט וישוב יהושפט מלך יהודה אל ביתו בשלום, לירושלים. ויצא אל פניו יהוא ון חנני החוזה, ויאמר אל המלך יהושפט: הלרשע לעזור ולשונאי ה' תאהב, ובזאת עליך קצף מלפני ה'. אבל, דברים טובים נמצאו עמך. כי ביערת האשרות מן הארץ, והכינות לבבך לדרוש האלוהים. וישב יהושפט בירושלים, וישוב ויצא ועם מבאר שבע עד הר אפרים, וישיבם אל אדוני אלוהי אבותיהם. ויעמד שופטים בארץ, בכל ערי יהודה הבצורות, לעיר ועיר. ויומר אל השופטים, ראו מה אתם עושים, כי לא לאדם תשפטו. כי לה' ועמכם בדבר משפט. ועתה, יהי פחד ה' עליכם, שמרו ועשו, כי אין עם ה' אלוהינו עוולה ומסוף פנים ומקח שוחד. וגם בירושלים העמיד ירושפט מן הלוויים והכהנים ומראשי האבות לישראל למשפט ה' ולריב, וישובו ירושלים. ויצב עליהם לאמר,